Gero badugu hor, e, bi aldiz duena, txipi, ormaetxea, sortze zarrasatearra bizi dena, gero badugu gure lehenengo txapelduna gazteiztarra, e, txiki, olora, eta gero baditugu finalistak, aldortatikan joko izango da izugarria beti, eta jendea ebenetan ez atindizueto zogona da. Ona da. Ona da, nik uste dut aldortatikan, eta finalea ikustea zan merezidu. Bai, orpiskat argitza aldera igual esan, esan genetzake finalean e, ikusle guztiek definizioak eskutan dauzkatela. E, Naiz eta finalistakari diren hor beste guztiok ere baditu eskutan. Orduan ikustea gugu ezakigun guztiak berak nola dakien edo nola jartzen duen edo nola asmatzen dikuan ba hor da hor. Eta alderantziz, badu lehia puntu hori, baina badu beste osagarri ludiko hori. Eta batez ez zere gero, lortu nahi duguna da, egun hon bat pasatzen, ez da. Beste digabea.